Berrogei urte ditut. Tamodioak berriro pertsianak edatu dizkit. Ene ilusioaren gaueko etxean, lilurazko magia triste hau igatua, igatua. Egunentiko karnabak intzetan itoak, soinu ta hitz, gabeko FM-ko irrati mutuak, laua izetara melodiak eskainiz. Melankolia ezako jaz pobreak, sendaezineko sakoneraren min, hots eta erio. Itzal zitalez joak. Gauden nonbait asmatu naiz. Gure azken bidaiarako beste ertz bat. Geroan bada ezpada ere. Eta urruti. Patxi, ezkiaga. Aketzpatz Kieski era berak ere oso menaldi ederra jaso zuen martxoaren 19 batez Bai, oso ederra ta ondo merezia. Legorreta herriak eskainia oparitua. Bai, biots biots ez eh, herri bat bildu zen eh, Legorretako antokian. Horlakoak bizi bizirik gaudela egin berdila ezta? Bai, alda Bizi-bizirik eta bizirik gaudenok ikusi eta sentitzeko moduan. Kaixo eta ongi torri, Itakara. itzaren hau txekaitze eta iratiko ikuetzea, teklatxon maian, ele der. Gitan <girrit> igaran denborako zua, haila birniki lahenian ustez. Bueno, gaur bizi City dagoen eta omendua izango den gizon handi bat hementze. Segurei gratiko mailaren bueltan Jose Bikuña egun honen. Egun honen. Egun honen. Estale rengo aldia, eh? eta kasaiora datorrena, kaso segurei gratira ere gehiagotan etorriko zen, baina gaur, gaur ateak Zabal Zabaldi jarri dizkigu, beste askotan bezala, baina gaur Zabalago. Bihotzak ere ireki dizkigu. Bueno, ba, eskerrik asko, eh. Eskerrik asko. Maia den bueltan e, Jose Bikuña eztabakarik egongo, eh. Mentxo de Jose Begiristain ezpura eta Jesus Harin Baztarrika ere. Ataunagoa se da taun, ekarri degu ona, irratira. Oh, Ori perala de geni. Gaurreguna hundia da taunen, homen egingo diotelako jose bikuña herritarrari. Eta guk ere homen aldia horren parte xume izan nahi izan dugu. Liren gaineko gure Bueno, eta vuelta huelta, nola berriera ere egingo dugu salto txiki bate, Jose Angel Mundu Aterekin zola zean harituko gara memoria historikoaz eta martxorako prestatu duten azorren berrikarriko digu Jose Angel Mundu Aterek <totiparazen> Izan ez nadialatzeri Entzule eguno, ne? Ekaitze, lederrek eskatu digu orinaren kantua jartzeko. Ze uste duzu, orkutu etela zerbait, edo? Pentsatzen da baietz. E, ez dakit, kantuak ez detuzte hitza bera e, esaten duenik, baina anarik badu kantu eder bat, oreinak titulupean argitaratua eta hauxe gaurko saioari kaixo esateko. Kantuaren tartea probestu nahiko nuke atzoko saio ederraze solhasean aritzeko. Behasengo irakurle aldea elkartu zene moio liburuaren bueltan solazen aritzeko, transzikloko lehenengo jarduera, kaitalin minerren liburuaren bueltan solasean aritzu ginen, liburu e, potentia liburu indartsua, e, pixua handikoa, transexualitatearen gaia bete-betean ukitzen duena, suizidioarena ere bai, Bita bua undi, eriotza tarteko, emozio hundiko liburua, eta maigin guru baterako zer esan zer kontatu eta zer ezta eta zer hausnartua, ematen duena. Bai, zalontzari gabe. E, Zuko ondo esan dezun bezala, bita bua hundi ez, e, biltzen ditu liburuak, batetik e, transexualitatea eta bestetik e, suizidioa, eta liburuan ba, moiooren inguruko ahotsa ez berdinak ez biltzen dira ba, bere anaiaren ahotsa e, lagunen haotsak e, talde feministetan e, ari direnen ahotsak eta oso puzle ederra ez e, osatzen du katxalin mineerrek eta ezinbestekoa horrelako ba, gaiak e, gizarteratzea eta mai gaineratzea hausnarketarako eta formakuntzarako E, ala beharrez liburu oso sinesgarria gainera, katxaliminar barru-barrutik e, ari delako bere bizipenetatik abiatuta, bere kesketatik e, abiatuta ingurukoi e, luzatzen die keskauien aria. Bai, azken batean e, moio laguna zuen eta barruak ez, ala aginduta, ba, ekin zionez, liburu hau ontzeari eta bere hausnarketak ez ezik, ba, nahi izan zuen bere ingurukoenak ere bildu. Datorna miren Muriza, basa liburua. Proposamena behasainako, Mirena amoriza bera taldean izango dugu. Urtero igartza bekarikaino egiten dio irakurle taldeak eta martxoko liburu izango da ba, azken argitaratu den, datorna aztean argitaratuko egitea e, urrengoa, azken argitaratu den liburu irakurrit aztertuko dugu eta Mirenek berake bisite ingo digu martxoaren hogeita zazpian. Bai, hori ere ederra ez izaten da. E, urtean behin, aurreko urtean igartza bekaren eskutik argitatutako liburua izaten dugu irakurgai eta idazlea bera ere gurekin izaten da. Eta ondo diozun bezala, ba, martxoan horitzazpian, miren amon bera izango da gurekin. Zer, ata unen ere bai? Keinuen gatik, aurpik Ba, kasuali da, baina guk ere martxoako miren murizaren basa aukeratu deo, irati, ezakit. Ba, behasen egin elkartu barko da, edo beste lesan da atauna torri barko dezue bengon. Mirenek ere bisitea egingo dizue? Ez, guk horta egin kategorik ez daude guk ez duke euro bat bera ere inor ekartzeko eta ez daigu inu izondu iruitu bat e, e, horrelako pertsona bat, horrelako sormena duen pertsona bat, musutruke kartza ez daigu inor ke pasa. Bueno, guk ere... E normalean idazelitik abegiten dugu, igartzako hau izaten da salguespena, ba, behasainenei igartza sariketak duen pixua ikusirik, baudalak, baudalako e, ba, bueno, itzarmen batekin, da edo ardura bat hartua, ba igartza sariarekin batera liburu argitaratu duen idazlea gombidatzekoa. E, berazuek egin tertulia, eta martxoaren ogitazazpian etorri, igartza jauregira boster ditan miren solasean aritzera. Ba, gozo hondo, ba, hoxe, planteuko dugu, beste... E, kidei esango diuk eta bat einbe harren eta eta zuek behasin baren ba behasinen igual alkartu alkartuko bai. Itakurdi duzen azken liburua? Ba, eh Josebi beimamago nekitze baina zo kemen momentotan Josebera ere Irakurle talde handabilki ulako bat honeen, baina oleitu duguena da gailurrek eta oso oso gustu, oso gustura. Gaina aipatu du deu bagenekien Irene Aldasoro Izaldarrak euskera mm -hmm. datua zala, baina txunditu utzi gaitu bere egin, bene bene benetan. Sekulako itzulpena nahia indu, ezta? Bai. Eh, hor an hemen eh irakurria naiz, etenzuna naiz, eh oso oso lan ederre indola ta guk ere hori irakurtzeke gaitz Bai irakurtzeke dugu liburua baina bai han eta hemen irakurri dugu liburu bikaina delda eta oso oso ondo itzulia. E, Jose datorren Torreren azkenean liburu aurkezpena igartza bekaren e, umetiki berri bat. Ba bueno, nik uste no beste zerbait <gülüyor> baina bueno aprovezamen bain, go da bai bueno bai, bai, igartza igartza deka kafek babesten diruz eta ba bai, bai, bai, bai urtero bezala urten bitan elkartzen gea udazkenen igartza ba, e, beka urte horretan e, irabazi duenaren berri emateko eta oraingoa igual behar bada politego izaten da aurreoko ba, aurreko urtean irabazi zuenaren liburua aurkezten dezulako eta kasu honetan ba baita tornaste izkenen goizen e, Donostien elkar liburuen dan aurkeztuko deu eta gero e, saiorik politena izaten dena igartza e, jauregin bertan iluntzeko zazpietan eta gogoan izan bertara inguratzen den guztiari liburu bana ematen saiola E, zendabalitz, Erika Elisari or, idazle, or, or, lan berri bat, e, irakurtzeko irriketan... Ba, enoski izate, nik ere, liburu aurkezten den erarte arte tet jakiten, e, ez, tut, ez dakit, parrafo bera ere ez tet irakorri hori hori ez dakit ez ez doan. Eta, bueno, honeta ja, honetaz aigaren, e, ba, hau da, honen urrengo liburu e, zer horren nada, iratik, datorren urtea. Hortaz hitz egitera Ez, bai, ere ezkara? Ez, baina nik ere aproetxatein. Arratxaldeko saioa igartzakoa arratxaldeko zazpietan, zazpietan izango zazpietan, da. Beti zazpietan. Bai. Bueno, denoko onbitatuta, eh? jo isek sanduen bezala ekitaldi polita izaten da arratxaldeko irekia, edo norentzako irekia eta bertaratzen direnek ba, zendabalitz liburuaren alebatera manalko dute etxera. Eta ko erabaki gapeko erabaki isilean Espezio yanantzera hitzaltzen aditzera berako rikata super risoines mini... Goierriko irakurri talden laugarren topaketan beste baten egingo oh, dugu yeah. Horren protagonista Goierriko irakurri taldekin batera urte bereziki Ataunherria pisiz... Eguna jarria dago omenduko den idazlea ere aukeratua dago baina hori beste baterako izan izan eta eman, izan eman eta sortu ezen Sotu <tutu> sortu eta eman, sortu eman eta izan. Ja, Bikuña. Zorionak. Bai, eskerrik asko. Zoriona zergatik ba? <laughs> bueno, eskaini hori zoriona... da genealen. eta hori momentuko olsa dizen izan. Uri egite garaitu bar daugen Zorioneko izatu. Ni ere neunekoaz nintzen, eh, otsailaren 27 Bai. Zorionak, eta urte askotarako? Bai. <coughs> Ala se, ataunen beste bate bateu, egun berdinekoa, pelloagirre, mendi mendurkulokoa, eta arriere, ba, zorion abialduko dugu. Laro eta bost. Bai, laro eta bost, eta badiru di, ba, fin, atzo jaioginela. <laughs> Nola ospatu zen nuen? Nola espatzen du, laro gaita gizonak bere urtebetetzea eguna? Ba, gina? nik, e, ola, parteko auzaik iragarriken honen, euneroko gora beratana itunitzen. Bagin hoste, nor, anagrama batzuk e, presonak egon aikoa e, zikintuta eta zeudenak, da horik berritzego kompromiso hartu non, da hortan txea Oantxe, solasen haritu gara mikrofonotik anportxe gratidiatarian e, Rafarekin egin dugu eta gurtzerakoan esaten zenion, hein, hein, hein dako azaldu iten data. Moi da, bai, bai, dudip, bai, du eh? eh? askotan e hori ez da sinisten, baina hori azken baten azaldu iten da. Ata honenea askotan pentsau izan dugu, bai, herrin gauza ondik ez tegeitien da, bai, Baina honik gaur pensatztzen dieta azaltzea ba, ataunen honen auuzalan ikkeragarri egiten dala. Eta horiek beren izena keine banatuko itut. Eta horiek azpimarratu eta balioan jarri behar dira. Hori da Ondorengo belaunnaldik ere ikas dezaten eta gaur egungoek ikas dezagun, herri e, bat, talde bat, auzo bat, e, aurrera, el karlaneano lateratzen den. Bai, e, nik uste ba, ba herri bat ez da la jende multzo bat, hori baino gehiago izan behar dula, herria eta herria lotzen den zerbait berdu eta horri deitzen diugu ba ausulana, alkarlana, alkarri e, poza emateko eta herrian bizializateko e, kemenoi eta almenhoi. Maitean untzira zergatik kantu hau? bentxo ukeratzen edo zen. Bai, hori fisquela galde diot gure herriari. <laughs> Herrian ontzira esan berremaitean ontzira da. Bai. <clears throat> Ata hon Goyerri Euskal Herria maiz urruti izan dituzuala? dituz duela? Urrut Ez nik uste ba. E, alde bat edo go, Goyerrin bizia erren, izango no, nuke zabai gauzatan ez da izan e, ortaineko hartu emanik, baina piskabat izan da e, ba ez da goitik e, eratu dien gauzagatik ez. Eh, nik uste ba hori ere austen jonbardeula eta goierreke ba deula alkarrekin lotura bat izateko arrazoia eta alkarrekin jonbardeula. deula. Zaten hemen indarra batasunen dago ez eh, bakar da den. Talde herria gainera goierrin bertan eh, oso ezberdinak era elkarren artean eta ezberdin horrek aberastu dezake baita elkarrekiko eh, hartu eman hori? Bai, nik uste, ba, iritze itxahar bat izan dugu ba, da esberdin pentsatzen duenakien e, bizka bat hartu e, emanik ez izatea, baztertzea, baina hori nik uste gorkunen e, garbi daula, iritze da osagai izan behar dute, eta ez e, alkarrengandik handik e, baztertzeko ta separatzeko. E, ata honen denok zeate baserri batekoak edo, alako etxekoak edo, e, Josepikunare bainoski, e, nunbait jai ozen, noain dela daro eta oh, gusturte ba, okaizti baserrian. <coughs> okaizti baserrian, baserria bizitzakoa bi nekazari eta batek fabrikan lan hain eta okarizti izen hoi, e, don joan harinek e, dionez, esan nahi do, ba, aritzi purdik zelaia. Eta? Aritzipurdi asko zituen zelaialtzea? E, gu, gu ez da egu ez zautu, aritzipurdirek. E, gu iritsi hoiek soro eta belardi e, erabiliatzen. Ze hori dituzu jose, horrein dela laro gita bost bo urte, laro, laro urtekoak laro gehiurtekoak, laro gehiurtekoak, nolakoa zen, jose? E, iru bost zazpi urterekin, inguru aietan zer Jolas bueno. eta jolas. Bero, nek ez dakit horbestenu bai azaltun hon eta gu e, txikitan, ba, garai jartako dana bezala Eskola Nazionalen ebilen ginen, hazi ba 6 azpi urtekin eta behatzi urte arteola, gero ba behatzi ingo lasailea aukera izan gendun, haitek e, emezortzi urte zitsunen eositeko biziklitan jutekinen, altzion bat, E, atzeko parri lehen, Artu Zaskitzkin, Baskarie eta Juten ginen, hanberotzen zion eta ala jarretu gendun. E, prailek Baskalondo aprotzatzeko, ba, beren batzai amaten ginen ustean, lurre erabili bizkaiteta eta gero <coughs> ematen zion bensarie, gara jartan erregalize izaten zan, eta dano guztua. Zikasizan unha eskolan? Zer? Ze ikasi, ze ikasi Ikasi eh, nik esanu no ke bat, bat eh, matematika eta eh, idazkerak. hortet bai, hortan eh, oso berezia zila. Saturrarangondartza dera da e. Eh? Bai eta lastimaik eh, inguruko etxeak eh, bota dituzte. Eta etxeoiek horiek eh, bazuten eh, historia anitza. Anizan ziñen. Anne Anne bai, e, laburtas. Seminarioan. Bai, seminario bai. E, gu ata hondik alkarrekin joan behatzi laun. Garai hartan ba etzeun gaurko aukerari unibertsitatea ikastea joteko eta orduan ba, ba izaten zen ba Praile June edo Apaiz June edo Emakumeag moxhahon eta hoeitzen irten bideak. Hala joan gu 9 Eta ni, ba, ia hamasei urteiken eh, izan ditun txoko batzuk eta etxe gatoro nintzen. Irakurri etor bait, Jose, esperimentu zalea zarela. E, izan zela, Irakasle bat, e, gustora inguruan izatentzen duna esperimentuetarako eta aukera maten zizuetelako. Zein izan da zure bizitzan e, egin dezun esperimenturik ederrenetakoa? Epo, ederren. <laughs> <laughs> ez daki, baina platerak ausen ditun, behin baina <coughs> Ekusten <coughs> oan, e, por ejemplo, e, pilak ekartzen duten e, ikatzorri, e, polo bati hansi, eta gero beste poloakin ikutzean e, izugarrizko zehak sortzen du, argitasune eta berotasunez, eta hoiek oieke iten, baitzen bimena oieodan plater baten gaine jarri eta klaro, oie sortzen zanen, ba platera kraskein, leualde <laughs> lau eta jutun zan. Ez? Da hola, hola gogoraberaik, lai. Eta kimika, fizika eta teknikatik harago, zein da egin egindezun esperimenturik edo errena? Ja. Hori pentsatzeko da ez da? Ja, ez da, ez ez da, ez <laughs> e, Gara iba akutzen, eta momentu akutzen izaten die e, aldi onak eta hoiek e, ez da, ez da. Bueno, <coughs> esante bateako ba, ba, gu gazte ginelea, Ata honen, ba, e, Luis Terrak e, nahiko indarra zeukaten, eta prestigioa, eta antolatzen inozen, San Luis Emneako gue jaieak eta da. Eta e, urte baten, e, pentsatu gendun, ba, zortzion aurretik geho, han intsustiko joan, han bazila igelak, eta igeloiek ekarriko inoztela, eta geho igelkarrera ingoen dula, Hala hungeinen sail bat, eta igil eta iritsi ginen inorgetzien eskubiotan nahi. <risa> eta bainz eta azkenen bat hasi izan, eta, bueno, bitu ginen mordoska bat. Goindio ginda jarri ginen ozten, zortziun noietan, basa soian zitzen, baina ogerta duzan alderantziz, dana moteldu da getuzin. Eta bordeon salto egitezen ez, jenderi eskukin hartu eta botatzen genien igeloiek. Oi, eta gero, ba, ez dakit, e, txirrindu karrera, zo, ez behin ba, bezaleko biziletak inoski, eta e, prakamotxak, eta ankatxurik, eta azaltzen zienan, eta oie bizka tonu emateko, ba, txikori, kafekin, bizka beztengin usten, da, geho, bizka dizarditzen aste ginen, koloreko hiti bera juten zan, txirrin jen. Eta, horreitzen gendun, eta ondopaszen gendun. Azpalditigatuz Urrumeragoaz Azpalditigatuz baña Egan egiteko Ez alzara inoiz Eguzki argitan hautsa. kantuak dio, inautelorritaren kantuak dio, aspalditik gatoz urrunera goaz. Ez Eztagoz alantzarik, aspalditik gatozela, nora goaz, nora ino goaz? Baren, ikuste beti gizarte aurrerak dijola batzutan abida undigon, beste batzutan kutsigon, baina, nik historiak goi adierazten dola, goi bera batzuk izan, arren betik aurrera jotzen deula, Norak jo nahiko luke, Josek? Bueno, gure gizarte natural, anaikor bat sortzea. eta eh? Gaurko mundu honen egin konparatuta, ba, mundu berri bat. Eh, ez diruan eta eh, nagusitasunean eta agintean oinarritzen dena baizik eh, anaitasunean. Aspaldian hausnarketarako entzundudan, Gairik ederren takoa zuri irakurri dizut. E, azkeneko goi berriko elkarrizketan irakurria eta titulartzat hartu zutena. Ta oso garrantzitsua irutu duzitza edana horren inguruan hausnarketa egiteko. Gure lehenagokoek kuek singularra gutxi irabiltzen zuten. Bai, bai, eta guri gaurko honen berriz ba hori erabidea ziten digu. Gaurko gereko ikeria singularrean dau. Eta gaurko balioke singularra die. Eh? Eta gaur ba, plurala ba, e, oso gutxi biltzen da. Ez palin bada ba, e, impuestok eta kobratzeko. Auzalanik ez dago ni, ni, ni? ni. Ez, ez. Hauzalena e, da herria egiten duen zerbait. Hauzalanik gabe ez detuzte herria egiterik dagoenik. Herria ez bai jende multzo bat alkarren ondoen eotea. Herria hori baino gehiago da. Ta auzalanak elkartzen ditu bizileoiek eta alkarri launtzen diote eta alkar osatzen dute. Joxe begiriztain ez eta jesu esarin baztarreka. Kaixo daungi etorritak arabi, oi? Bai, emiliazker. E, gaurko menaldia ere auzalanean e, ba. egina eta sortu eta bultzatu eta aurrera eramana? Bai, horrela da. Ekimen hau planteatu genuenean errian ba, ikusirik e, urtetan zehar ataunen homenaldi e, asko eta asko egin diela e, bereziki ba ezagunena Jose Miguel Arandiarán, Juan Arindo Ronsoro, Aita Isidro Baztarrika ta tamait eta, eta, eta azken urteotan e, Jose Martín Palategi, e, Ignacio Mundoateri e, guztu, baina joxe pikunagin erraman estu-estu izan zuena. Eta pentsatu genuen, hildako ba, egin bat zaiala esker, eskertza hori, baina guztu erri hontan badaola jende gehiago ez, eta biziri daudenak, nena ipatu e, duzen bezala, eta merezimendu hori e, egin bat zailenak. Hortarako, e, proposatu genuenean e, motibaskoren gaitik eta unen e, zaguna den eta eta maitatua degun pertsonaia Josebi Guña, ba berehala elkartu ginen lagun talde bat, hasieran 3 4 5 lagun hasi ginen eta pentsatu genuen ba motiboak eta ba genitula eh elkarlanean egiteko. Ez pertsona bateko talde batek proposatutako homenaldiukisa. Eta horregatik hasi ginen e, biltzen eta jaur egun baia bat 15 laun elkartu gea, e, batez ere berak Eh, eh, herrian jorratu dituen arlo guztiak eh, aipatzeko edo homenaldia eh, denon artean egin bat esateko eh omenaldia eta Bota, Jose, e, azpimarratu nahi konuke hori, eh, omenaldia bere egitea e, beti da garrantzitsu baina joera degula e, hildako pertsonei e, omenaldia egitekoa, eta bizitik daudenean, ibilbide e, e, luze edo motz, arrazoiak daudenean zerbait azpimarratzekoa, herriaren aurrean, balore eta balioiek e, e, agerian jartzekoa, ba, bide eta argizan daitezen e, e, aurrera ere, egin, egin behar da ez da. Ba, bai, noski eta bueno, Jesusiak esan ditu nola izan dan e prozesu hau. Nik e, azpimarratu nahi dena da bat, Josek e, aipatu du Jose Bikuña beak singularra pluralatoi. E, gaur eh importanteena garrantzitsuena e, protagonista Jose Bikuña izango da hor. Baino azpimarratu nahi dugu da e, Zimbat jende, etorri zegun atzetik, orai patu do, jesusek, orasi gineen bi, iru laulaun, hoi zabaltzen jun da, eta gaur han lanen arituko garenak, antolak eta, zerbait anzerbait irakurriko duenak, inor, inor ez da bere izenen. Alege, e, trampaldea jose begiristen iotzen ganen, ez da jose begiristen izketan da. Nik itzegin godet, ez tegu hemen aurreratuko noski ez gehi doia eta zetaz, baina nik itzegin godet, atzean dauka jende baten izenen nolabaiterea licentzi hori hartuta. Eta gainontzeko guzti guztik berdin. Hor dut, hori esan da, esaten dut, azpimarratu nahi dut, ba, hor nolabaitere, guen ba, ere meni ratin, eta e, ikusten gaituzten jende horren atzetik jende pillo badaulako, danak eskertu induela koabartu izana, eta gente bat o koulakoatzeti parte hartu nahi izandona eta anekdota bat kontatuko dut adibidea jarriz askotan launtzen dolako kotxen honeak entozela hiruok pertsona batek deitu dit esanez e, ba beak zerbait leitu nahiko lukela hor zuzenen parte hartu nahiko lukela eta esan dio be da e, e, besteekin kontsultatu gabei ja esatenez ez, ja, ez tek posible gidoi bat indazuko hau horri e, lotu argatzaiok eta be bai da e, idatzidean hori berari esan esan eingo dio baina gaina eskatzen die erregutzen diat, idatzi hori gero beregari pasatzea, eta ordun. E, azpimaratu nahi dut, gaurko protagonista jose bikuña da, baino protagonista izango dira, hauntza, e, ekitaldi horreta joaten atendan, pertsona horietako bakoitza. zatik isilean, jende pillo badau, e, joseren e, inguruan lanen aditu dana. Ezge, ez dakizue, benetan, eta ondarroak ez, ez dakizue, ez da atonen pertsona bateongo, josekin harremanek izan ez duenak. Horduen guk e, hemen gaudenok e, nolabait ere hori guztien ordezkari gare eta eta bukatzeko biziri doguena noski noski eh Jose Naurogeita bost urten e, egunero egunero beste edozen eta baino gehiagotan ari da parte hartzen hor, esan dugu. honi espadio Gberg e, ze esan ez hor egon daitekelako talka bat zergati bai jose bikuñaari eta zergatik ez, beste emakume honi edo beste gizonezko hoia da ordun ba e, garbi ikusi genuen Jose bikuñaari behintzet bai eta gero gerokoak. Jesus, e, gaiak, hanbituak, eremuak aipatu dituzu, e, e, asko biltzen dituela, doasko ukitzen dituela Josek, eta horrietako horringuruan e, bueno, e, inguruan biltzen herritarrekin, barremana izan dezuela. Zein tzu dira, ba? Jose, e, Jesus, Jose gai hanbituiek, Jose lanean ari duna, eta ari duna, eta presente dagoena bere laro eta hostu duterekin, ba, indartxu eta gogotxu gainera. Bai, bueno, dena ez ditu de berroa aipatuko, ze luze joango zeit bestela, baina hasiztan Jose badakizu ikastola mugimenduan eta honen bere izantzen sotzileetako dat, eh hori arlori jorratuko da. E, gero ba badakizu 45 urteolan kafen lan ihinduela hori ezin da ezin dugu aipatuga ba, behutzi bere bere eh e, ekimenaz. Langile bezala, gero ataungo udalitxan ezinegotzi urtetan ere egon zan, eta batakizue baita ere, ba, gentil baratzeekin, arren estua izan duela, beti gentilean etorrean, ba, Mikellatzen papela, beti edulako, e, gero azesan ikaz, ata unik er, er, ibili da, azken urteotan, ba, beruziki perso eta israelesan aldeko et, ekimenetan parte hartu du, buru belarri gainera, Gero ba, politika munduan elkarri lokarrien e, gure esku dago on hor ere zersanik ez e, bere aportazioa izan da, eta memoria historikoan, nola ez e, lena aipatu dutan Inazio munduaterekin batez ere e, gero herrian ba, ba koruan lena aipatu dugu eta ea, besbatzan e, parte hartzen du sorreratik gero ibili da urtero gabonetan eskean santageran eskean bueno zer, Antz, antz, antzerkin munduan ere bere aletxoak eman ditu, eta eta ipatu gabe ezin mutzi, ba, errotzatxoan, ba, beste bi jubilatukin bat, batera, inazio dozukia eta inazio doronzorokin batera, ba, mantentzen lanak, hori eraberritzen lanak, bera, bera izan da e, alma materra. Beste lagarrogunen errotatxoatzen e, martsan egongo. Eta horiek izango dira, arlo batzuk. Handikan izango ditugu gehiago, eta nik uste dut hori dena Ba, Lehen hau, Josek, e, begirizteniek esan dugu zela, e, erritar, erritar denak elkartzen agar da, eta hori lortu du. Eta orain guk lortu behar du da, berari eskertza horien ematea, meinotenoko. Mm -hmm. ez, ez alde batekok. Zetik, erri onten, beti izan da, da Josek ere aipatzen du, ne eretan satiketan dikon dira auzokeria asko onda personalismo asko onda ba, elkarte batek antolatzen bazengu da za bat besteak ez diren azaltzen gulon, jose hortan orrea lortu du denok elkartzea denok batzea eta hori da eman berligun guk eman berligun eskertza denok eskertu batera mm -hmm. e, jose jesusek aipatzen duena nau guztia e, entzun da hori dena zer da E, baldintzarik gabeko konpromisoa herriarekiko herritarrekiko <coughs> eta norberarekiko ere bai bizi jantzi bat e, izateko? Bueno, honek ezan behar dut, ba, ez dakit, e, gu pixka bat e, persona egin ginuztena izan tzen ba, gukezortzi urte inguru urtan izanango duuen zuertea e, baserik gaztediko parte izateko. Hor, pixka bat erakuzionuna hau izan zen gure sinismena errikintzakien lotzen. Oseak e, sinisten degun hori mundu bat hobetzen, aleintzen. Eta horri alkarrekin e, lotura berezia ematen. Ni nere bizian papiskabat arlortatio aleintzen haitu naiz, gauza ikera garririk hemen azaldu die, asko baino, gauza ikera garririk ez deboin. Indeguna izan daba, hain ba, e, e, behar beste egizarez. Eta hori pentsatzen dut, gozamen bihurtu ere. Hau da, hori guztia egitea ere, e, zuzerorren, pertsona zu zerorren burua jazteko ere baliagarri izan dela eta gozatzeko baliagarri izan dela. Bai, bai. Eta e, dela. Norbeak e, sinisten nenean, jarraitzen duen, ba, be burukin e, ba, e, posebizia da, Jose Bikuña irakurle taldera joaten da, herrian irakurle talde bat atera delako talde hori indartu behar delako eta e, zu parteide izanik indartxuago egongo delako beste edo parteide egonik ere, baina irakurle taldera ere joten da, gustora joten da eh Jose, bai. irakurtakoak gustura tango tangosaltzan gustora sentitzen delako. Bai, e, ni beti astpimerratu dena da, irakurle talden irakurtzea eta hango komentarioak eta oso interesgarri dira. Beno, netzako interes da, han e, amaro mabilaon e, hilero alkarrekin batzea. Hoi, iritzi desbardinotakok, eta han alkarreken ba, oso ondo konpontzea. Hori, hori dean, ere oinarri ez. Nik, bai, e, irekorretalde nahi garena, etzen nukete sinistuko nola jotenan Jose. Jose, eztendo e, dana eskuz, La letra txiki-txikiz, eta hasten e, e, ga liburu bat dastizketan e, e, eta bueno e, ai geizketan beak beti e, be, errespetuz aitzen do bestengana eta beak hastendannen li, liburu guztai joten gea eta bea hastendannen liburutaz eske benetan ezin dizuet esan hemen edo zein liburu dela ere nolako azterketak eta nolako izaten eske gozaba bada goza bada da, eta idatzi ez da ematen ditu Bueno, va. Bai. Da, Santana este contoko. Sí, <laughs> <laughs> e, sí, si, si, fo maitemiña zekin zekertu igun este kontatu eh? <laughs> bai. Bueno, bai, bai, bai, eh horrek esan baten orrola da. Gertatzen da ba go askota bihurtzen dandaluze biurtsengelas, baina honik e, bat baditut e, nota askoik e, hartuko liburuke. Eh zergetik ba bati e, literatura gustatzen zat, baina literatura hortan e, Eh, esan nahi eh, da netzako importanteaz. Eta ordo ba, zenbait eh, liburu eroituza, babiskat fribolo samarakeo, eta nehi enaute bete, eta ordo ba, esan diet, ba, ni honek enak txok bete. Ikusten dezo, eh, da guk eskartzen deunaz, mm. da... Oida... Mm ba, honek e, sekula ezto zurikeriz jokatuko, eta liburu batek espado bete, beak esaten duen bezala, edo espado, behatzat, espadatxegin izan, esan egingo dizu. Beste norbaitek, isilu egingo litzateke edo igual baita, igual gezurtziki bat esan eta ez dakit, ba, hori hori da, jose, beak esan duen, bere itzen di. Mm -hmm. Jakin minaduket, alior horri tira eginez, e, Jesus e, egintzen zenuten? eta taunnen homendi e, izan diren pertsonen zerrenda konturatu konturatuzineten e, behar bat eta nahi bat bazegoela herrian e, bizi bizilitagoen pertsona bat homenatzekoa e, berea da heldu zenioten Jose Biquñari hasirako 234 laguneko talde horrek hori irabakitzen du eta Joseri jakinarazi beharko zaio tok tokatean jotzen diozu eta zurikeriarik gabe Josek Ba, Zer antzuten du edo, bildurri bat zenuten aurrez, eh, gogoa zenuten, irrika, eh, jakin nola erantzun gozote zuen, eh, zuen artean, berarengana gana jo aurretik, zeipatzen zenuten? Ba, keska ondia no? benetan eta Jose Biguiristan da biok, etoko ziun e, berarengana sorpresa ondi hori ematea eta ez usteko ara mugenu, zatik beldur handiak eh, joan gian. Pentsatzen genuen, e, Jose Bikuinak, e, bera ezagututa eta bera lehenago adierazi ba, du baita ere, ba, ni ni ni ni hori eztuala baita ere gogoko eta esaten nola erantzango dego gizon horrek. Eta haudena prestatzen egietatik ez dizu eta esan, baina hau Urte terdi, bestatzen goxe, urte terdi, ez da guain dala ba, bila beteko ba, puntua. Atta ba, er, unen, gaineak hartu zentzen zego, atta unen ekime bat antolatzen azten gerenean, ba, fetsak denak hartua daudela, Halako guneetan ez zinezkoa, guneetan ezinezkoa. zinezkoa. E, jente elbaratza kantulatu du, besteak kantulatu du, besteak, eta hola atzeratu, atzeratu, baina, bueno, zure galdera erantzunez. Hoseko ezko zabaltasun hondiekin, bere gizatasun guztiarekin esantzigun. Ba bai, eintzas Eta guk kezka hondia benetan, benetan baina kezka hondia, joan ginen dardarka biok. Osea, dola hartuko du gizon Nola sentituko dazatik? Bera ezagututa, ezezko borobila esango digo ta, ez ez? Bai, ezko esantzi. Bueno, argumentu ke manen iskean iskutun eser, eh? segun bean hondiatatzen san, eh, gu gure gana zen, noski konbentzitzea, eh, imaginatu Errespetatzeko izango litzateke baita Ego. bere harrera esango balo ezten dai, baino imaginatu gu hor eitenari e, ginen lan ezan ezertan geratzen zan. Eta horreatik ere eskart, eskartuta gara eta usten den bera unkituko zala baino jesuz da gubio hitzipe e, e, gara eta las, ginen. Laset eusun handia. Baina. <laughs> Zedik, e, olako ekitaldi, e, omenaldia, lehenengoa izango da, eta e, biziridean bat egin zailuna, eta gero, hauptatu e, genduenean, jose, bentsatzen genduelako, bera, hain emankorra izan dela, eta hain esku zabala, eta gudun, bera ere egin, ja, garbi genduen, joxerien bat zailo, zedik, ikutu gaina izango zen, hori zabala, errikoa, herritarrak tarrake gaina, esa, ar, boleto guztiak zituen ondo ateratzeko. Eta nikuste dut gaurko emanaldia ikusita e, ze aportazio eta ze azken momentuko zustek e, eta izan ditugun ba ikaragar izango dela. Nolan hasiozenen proposamena Jose? Ba, bizka pensatzen pentsatzen eta lehen esandea na. Aling dokumenteus singular hori e, plural bihurtzen. Eta orduan ba ikusi non ba fin eh herriko zenbait aipatzeko, aipatzeko, eta izango zela eta orduan ba ba eno andudereki san ba baietz esteko. Etchetikie segiteko Kalea zeharkatzea Mutiko batek bakarrik Egin lezake Baina kaleak egunero Ibiltzen dituen gizorik Kiadan ikesta mutiko bat Aestoa txetik ireuz Badiraudan Eguzkia sartzen ari den plaza Utsik eratzen direneko Arratxalde batzu Eta landare alferrekoen Neto inbidetik Eldu berri den gizon hori Bakarrik egoteko mereziote Bakarrik egotera geroan ere Bakarrik egotera Jose Begiristain ezburua zer pentsatuz eta zer sentituz ez da gaurgo goi zen? Bueno, ba... <laughs> nere ingurukoik galdetu duzu baina oso oso urduri nabie egiten esango dizut gaina beste gauza batzuekin aste honetan da tokatu zaite beste batzun izenen hitzegin beharra eta eta bueno e, ba urduri eta pizka bat e, gogoz e, gaurko egune ere mm, ondo juteko nik badakit barrutik oso ondo jengo dala eta eskertuko nioke banaka banaka izen abizenez gaur herriantzokia beteko duen jende horri eta berriroa probetxatuko dut, nahi itzemandioz diazulako, badakidalako, eta Jesuse badakidalako, eta hor antolatzen gabitzen, gainontzeko guzti badakidalako, hor gaur jungunan jende horrek ez daukela e, guke daukagun aukera hori, Jesusi, hoxei e, berari, e, aurrez aurre esateko gauzak, eta e, netzako gaurko indarra da antzokia beteko jende hori eta barkatu, eta antzokia etorri al izango ez duen jende bat ere Bai. eta bueno, nik nola baiteko aipamena ere egin nahi diet e, etorri ezin duen jende horri ere bai. Jose Bikuna zer pentsatuz eta zer sentituz? Erznatu da gaur? Bueno, horreko eunetan ba, oite jekitzen itzenen ba, episeite edo ba, kostatzen izaten e, nire ze hori e, e, mostea jarritzen zuen horrek, ba, zer esan, nola esan, eta abar, eta abar, baina ezkenen ba, nebulu esaten nian, bueno, eh, ni bakarri gineok, eta nik aldean egingudiat, eta kitzok. Jesusarin bastarrika, zer pentsatuz eta sentituz esnatu da gaur? Ba, gaur, beste egunetan baina lasaiago esnatu naiz. Pentsatuz, ba, egindako lana ondo aterako dela, e... Zalde bikain ba sortu, sortu dugulako, ba, gidora, gidoriak egiteko, irudiak biltzeko, grabaketa egiteko, eta hor, eh, ehingo da angustia ez, eta pentsatu ba, aurrektik eindako eh, lan guzti horrek esker, esker zauna izango duela, eta pentsatuz ez, ba, joisek, eh, Ba, badakigu ez dala geldik egoteko eh, izona eta hori eta gehiago merri ziduela eta aurrara seitzeko indarra diola gainera. godiola. Pentsatzen dugu, e, norbait homen aldehitzen zaiola eta ja bazterra gelditu behar dala, ez-ez, josek ez, jarraituko du bihar etzi eta hastelenean bileraan eta haste artean dazdizkenan aurreko seko du aurre-aurrean. Eta aurreko pentsatzen dut, ba, talen hau aipatu ez dut, bintsatzen dut Josek e, Gazteingan e, transmisio hori lortu duela lortu duela e, iristea e, ari hori ez dela o sea, guk e, askotan esaten dego berrien ze zailadan e, guk Gazteekin e, arraman hori nola e, e, nola egin beharla. eta Josek erakutsi erakutsi digu bidea nola egiten da Bere gizatasun horregatik aipatu dut eta txertatu digu Eta hori da doko guna txorra Ala esaten da, Joseta, garrantzitsua da, ez da iragana aztertze torkizuna antolatzeko. Bai, e, dudai gabe. Dudai gabe, bai. Ni oso pozik gelditzen ez, hemen esan dien gauza boek, ba, ala ikusi hituztelako, eta nire jokabidea, ba, ben, Shanego ndoge txuxe naio betzen nere idean arrastoa jondalako ez eskerrik asko Astea bete izaten du Josek, agenda eramaten du gainean edo dagoeneko danak buruan zertatatu dituzu astetan hau astetan onanua astezkentan ara Bai bai e, guetxeko, zea, kalendarioa e, marrazkiz ma eta itzez betetauten da. Egon bakutzen zer daukian da. Goizenei hekiteakoan, ba, ue konsultatzen da. Beno, oi, gaur zazpietan, hau zeu gehu, biar, bostetan, ura, eta, ba, ola, zehatzen, ez bestela goe burutik egiten dute gauza asko. Kontu asko asko asko haipatu dituzuek, gai asko asko asko lehen E, ez dakite emozio hondis edo transmititu dizu ekoruaren kontua. E, sortu zen aspaldi, beheraldi bat izan zuen. Eh, orain bat lagunek konpromiso oso zer diote e, taldeari tartean e, da. Eh, Jose ere. Bai, oso gustoa. Or sortzen da talde bat iritzi desberdinetakok, baina alkarrekin oso, oso ondo konpontzen gehanak. Eta genea, seriotasun handi batekin. Gauko unen hogeita hamaramabilaun, astero, ordu terdin, biltzea, badakinik ez da laerrexa. Baina hori lortu deu, E, esteugu kontatuko gaurko saioan ze izango den, esteugu aurreratuko bertaratzen denak e, bertati bertara sorpresa ze hori momentu bakoitza e, bizi izan, e, imaginatzen dugu idukatzen dugu zerbait anitza eta ederra izango dela, jakin edo susma ezakiguta artean e, koru ere izango dela, Jose Segonko da Sherita ezko luarekin batera bere buruari kantatuz ni gaur zeiterditan e, zinean azaltzeko esan denago ni egingoet esaten diena baina bueno e, jaque esanitzen eta ezbatza ere hor izango da eta ni agoskorda agoskorda gezi lan utzen ni abezbatzan hasiera seri batean ibinitzen utzi egin behar izanen alaberrez baina jose bikuinaren gaurko egun hontan eta ezbatzan ni ere hor izango ez abesten eta Josek e, esan duen guztie ohi puri taneekin haude jundaneko 2300eko e, zehutan. Ordun hitza e, baita ep, e, ta nahi ditut, EAT-abes batzeko kide guztik hautentzeko benetan benetan izugarri dalako e, gutxinez lausokatan kantatzen dugu eta bueno hori ere da e, gaurko zea potente bat. Eate, nundik? Ura eta garrantzuelako koruan eh ahotsak gozio goxota garbizateko. Hori, hori Jose, bikuina berak ere antzungo izu. Eate, eateitza. Izena, e, eate. Bai, bai, bai. hori e, masimo puntatu zon. Masimo hierbe. Masimo hierbe. Hori guartean ez da asko ibili eate, eate shunue. Hemen, azkeneko aldi zoipizkati bilizane izan zan, hemen izan zan e, ze bat harri e, bat, fuerte hasi hor ritia ja aldetik eta hor dut zit, eta txikitu zit Eta beak esaten zon horren aurretik izan zala hor burrunda bat, haize e, soinu berezi bat, eta horri esaten zitzaiola eate soinuea. Eta hortik atea zon ba, itse, izen hau eta galdu, galdu ez den. Hori da beste, batzea berastasun dezuen e, orokorrean e, ata herrian bai, baina e, guretzat betitako zamen e, jose bikuna berea izketan e, entzutea ze izkuntz aberastasun dagoen e, e, jardun horretan, ez da? Bueno, e, hori, alde batetik ez da hizkuntza zerti zertikue amandik sortutakoa, hau da, euskera da. guk Eskola nazionaletan ginenen ez genduen ulertzen ez da eserre. Haine eskola jondakon no, jarri txauta, formauta, eskue gora, eta biba Espainia kantatzen genduen. Eta... Komunera joan aizunuela nol esaten zen nion, maizuario. Bai, enez, enez azten, klaro, <gül> hain, hain frase egin da Azuzte favor de mi erretrete, eskue gora jasota eskatzen genduen. Eta bete esaten zure. Bai. Bai. Horti horti pentsa zenbateko jakindure egenduken guk eh, gazteleraz. <mulgurra> datu-kantatu, zei-zei, eh? <laughs> <laughs> Joxe, etxekoak ere gustu izango dira. Etxekoak gustu izango irela? Bai, bai, seguri ikasko. Claro, gu ezke oso espresiboak ez. Baina, nek uste bai, gustua. Eango dira, bai. E... Be, beste zenbait, dizkustu baina obe izango da, gora eh, golaberak izate, eta nek uste gustua, eango dira. Ata hundarrok eta goiorritarrok eta urbildu nahi duen orok zordutan duit zordu eta non? Bai, eh, San Martingo herri antzokian, arratxaleko zazpietan. Puntio alizan, ze eh, arretu abeteko da, eh, eta gero komeriak izango bideera, jendea sal nuzartu. Orduan, zazpietatik pentsatzen dugur dut, piko epiko luterri, irabu, irango duela ekitaliak. Eta eh? e, gueneko sarrerarik ez dago eta aukerarik ez dago, ez, baina ondorenean e, ere izango ez du, eh? E, joateko ez da sarrera iber, eh? Hane, sartuko da, iris, lehen iristen dela. Ekero, afarirako bai, afaria behatzietan da, eta aizkoat elkartean, eta bai sarrera e, txartela salduta daudela. Ja, ez dago lekurik. Bueno, itzordua eta konbitaten onzat, eh? Omen arratsalde eder bat pasan nahi arratsaldeko arratsalde kozazpietan eta ongo herrian zokian. E, eskerrak ematen eh, eitu hemen mundu guztiari eta eh, publikoki baita eskertu nidizkizue, bai ekaitzi eta bai iratiri zuek ere badezuelako parte gorko egun honetan. Noski ez detesango nola eta zertan, esan da nahi garen bazela, baina bene-benetan antolatzei honi zenen eskerrik asko bioi. Arma iteia La sei sei, canta tu, canta tu, sei eh? Ne sei. Ona e tuña. Ora den ertzea anda. Ba sa ti belzea. Jarre tristena dir sutasoroitzea. Bruñchi maximo hari da chan. Ne ne ne ne. Da gaina ez ez ez ta rigor de barra ichu. Olvida no. Laureuria eh. eingo eh, eh, sola uxeta ta semana, no sei. <risa> Estado programa eh. ik. <risa> Sutasoroit. Bueno, maxingo que mango dio tono, eh. Mango dio tono, ne. Again gaurko oito da gure aurrez beroketa oso bai. bai, bai. Arnasketak eta bai, bai. urduritasunak eta ardurak tarteko jakin badakit edo susmaezak urte terdik gozatzen ari zaretela honen e, ideia honen inguruan bai. e, urduritasunak eta kezkak tarteko badakit gaur e, izugarri gozatuko dezuela e, momentu berezia izango dela e, Luzek joko duena, gainera luze bere, bere neurrian, e, polita izango dela, esangura gura, esan nahi haundikoa, esan gura txua, e, eta bihartik aurrera. Aipatu dezu ez da, e, sorteko agarera eta zorionekoak, e, bahosek berak ere, gaur harteko kompromiso berarekin jarraituko duela, herrian e, duena emanez eta herriarekin batera e, gozatuz, e, kontuak ez dira asko aldatuko ez noski eh, astena nian bizi elkarrekin eh, eh, udaleseanen gure beste historia baten. Eta baina udala aipatuta, ni lenaoe esan dizu eta aztu ditu dela tartean eskertza edo eskerra emateko genbait jende ez, eta udala atengo udalai eskerrak eman berdio diugu berreziki, babesa eman digulako, kitaldio bultzatu duelako eta eta nola ez, ba hor parte hartuko dute hilekere. E, Jose, bota zerbait laua izetara? Barruak eskatzen dezuna? Bueno, e, ni larro baita iritsi naiz, ez da izan ni nahidealako Jose mi elegesten zonbezela ezkeaken baitan, eta jarratxeko deu, ba, bakarren batek deitzen deun bitarte. Hor e, nun baita irakurriztut, borrokari aurrean jartzen zaigunean borroka egiten dugu, baina borrokari hori ikusten ez dugunean asko galdu egiten da, ezta... eh... Ekin eta eragin, baina gure buruagatik, ez beste ikonra egitea agatik. Bai, bai, bai. Hori gaurkunen asko gertatzen zago. Komodidadeak eh, askatu beharren lotu ingaitu eta orduan ba, orduan daude orduan de komeriak. Guk aurrean ez eh, zuzenen ikusten gendunen eh, etxaila, eh, kontrarioa, dano batzen genen arren aurka. Baina gero etorri zien beste... E, Zatik eta batzuk eta orduan harren ba, kontra jarriu, haren ba, alkarren kontra ebiligia. Lehen haipatu ez du, azalduko data, jose, zuk egin asko, egin azaldu da, segiten? Segiko data ba, azaltzen? Ba, Eganea, olgeatutan hau, oin arte bezala. Neguruak in, e, sin eta ondo jokatu nahi bali maet, banik pentsatzen dean, e, eran, ba, jokatzea behartutan hau. Jose, Jesus, behondizuela. Bona, bueno, eskeri gasko. Guri bakarri ez, eh? <risa> Jose, besarka da hondi hondi bat eta Hai. gozatu, gozatu momentu untatik aurreakoak, gozatu <coughs> arratsaldekoak eta segi, segi herria egiten. Bueno, berdin zueri, hile esker, ba, gauza bok, zabaltzeko almena dezuelako eta egiten dezuelako, eskerrik esko. Arratxaldeko zazpitan egitzordua, eh? Jose, bikunari, omenaldia eta unen herrian zokien. It's Memoria historikoa ikertzeko eta berreskuratzeko proiektua, aurkeztu zen ola hola berrin. Aurkezpenean jokin garmendi alkatea, aitor urki euskera eta ingurugiro zinegotzia, Jose Angel Munduate Olarki Taldeko kidea eta Javier Buzes Arantzadei Zientzia Elkarteko kidea. largi taldeko kide Josi Angel munduate, Josi Angel ka iso taungit Bai, eun on. historikoa ikertzeko eta berreskuratzeko proiektua aurkeztu berria Josi Angel. E, zergatik ze Elbururekin eta zergatik orain txe? Bueno, Elburue da eda. Oain txe zeatik, ba, lehen hau in ez deulako. Korreatik, lehen hau inbagendu obe izango zan baino, ez deu in eta oain da momentu e. Bulego bat irekuiko dezue e, eta eskaera, ez da, erritarrei eta ingurukuei etxean dituzten informazioak eta argazkiak eta e, ba, bidera ditzaten eta e, bildu da itazen, ez da? Bai, bai, bai, huize, azkenen e, erritarrak, ba, etxean eukiditza azken gara jartako e, iratzi edo argazki, e, mila gauza, ba, hauza eamaten balin baitue, ba, lagun garri izango die. Den denbora tartea, e, den bora tarte historiko, mila bederatziun eta hogeita masei, eta mila behatziun eta berrogeita bost, e, e, gerra zibilbete-betea eta ondorengo urteak biltzen dituen e, den bora tarte hori. E, deialdiak guztia, ezta nora eraman behar du jendeak e, etxean izan dezaken hori? Ba, udaletzen, hola berriko udaletzen, eongo da, sarrerako e, aten sartu eta bertan, aurren dago e, kristalezko egitura bat, antxe bertan egongo da, hori, e, e, arantzadiko pertsona bat, guzti ba, hori jaso, eta pertsona hoiei e, entzungo diena. Mm -hmm. Astelenetan, ez da aukerrezpanako, bai. e, martxoko astelenetan. Bai. Bai. E, e, eta gero, honekin guztiarekin, zer egiteko e, asmoa? Beno, oandik e, asmo garbik ez dao asmo garbi bakarra da e, nahi deula aldan informazio gehiena bildu bai dokumentutatik artsibo bidez bai herriko eta bai eh militar da bueno aldan guztietatik eta gero baita ere herriko e, testigantza batzuk haso ditugu baita eta bideoz grabatuta daude bakarren bato beste gelditzen zaioan dio jasotzekore eta guzti horrekin ba, ziurrez zakit baina bueno liburu batzuk edo DVD formatone, bai, bueno, ikusiko dugu aurreago, jakin eraziko dugu, ze forma mango diogun. E, Jose Angel, jakin badakizue, edo susma ezakizue, e, etxeetan badagoela, materiala edo egon daitekela ez da? Bai, bai, egongo da, baina hori bakuitzen, e, bakuitzen da eda, ba, erakutsi edo ez erakutsi. Hor rezintzea sartu ja bakuitzen etxen. Honek <hum> guztiak besteak beste ere balio du e, memoria historikoaz hizketan jarraitzeko? Bai, bai, bai, atken aldin e, telebista irrati eta gaineatiko ba esango genduke modako gauza bihurtu dela eta e, ez teza jogun utzi e, moda horri pasatzen, lehen nahiko urte neonda isiliketa. egingo duzuene aurrera eramango zuzen proiektu bakarra, proiektu honen bueltan eta Oola e, berrira badatorren ilabetean datorren ilabete kulturala tarteko memoria historikoaren e, gaia herritarreengana hurbildu nahi duzuen entsilsazio lan bat egin nahi da e, zen baita bidez, e, agenda ekimen kulturarlorretan piu handi izango du memoria historikoak eta asteko datorren ostiralean ez da itzordua Lourdes errasti historian lizentziatua eta erantzadiko antropologia departamentuko atxikitua den Lourdes Errastirekin hitzaldia e, eta itzordua, ola berrin? Bai, bai, bai, oso pozik gare, zati Lourdes Errasti bezalako pertsona bat ezta errexa, e, lortzea herria ekartzea eta, bueno, lortu deu eta oso guztua gare emakumeak jarriko ditu erdigunan, bigarren errepublikatik frankismor arte emakumeak izan zuen papera, emakumea ardatz izan zela eta bilakaera era historiko horretan ze suposatu zuen bere lanak. Horretaz guztia ze arituko da hizketan eta eta esan bezala opari bat, lurde ze hola berrin zatea opari bat edo norentzat eta deialdian bende, joxian jelazta bertaratzeko aukera duten guzti bertaratu daitezela, animatuko ditu Tugu, bai, e, bai bai bai izango delako gustik e, gobildapena egiten dieten zule guzti ba hola e, berria balin badue ba momentu bearba pasauko dugu eta garai garai bateko konturik e, pizka gehi zego jakingo ditugu askotan e, e, gauza bada gizonata zitzein e, gerra iburu zaiaenen eta konturatu berdu gizon haiek ama bat, arreba bat eta aleba, alaba bat ere izango zuela ta hori pizkatisladatuko da eh lurdes hitzaldi hortan E, Oztiralean, e, Jose Angel, e, non eta zer dutan bildualko gara? Ba, Oztielan izango da, e, atxaldeko pazpietan izango da. E, Olaberriko udaletzen, pleno areto nizango da. Ostrialean Lourdes Errastirekin errepresioa genere, genero ikus puntutik hitzaldi udaletxean. <totik> Aukera polita Lurdesen ezagutzatik e, mai gaineratuko dituen gaien inguruan e, ausnarketa egin eta solasean aritzeko. Osangelek esan duen bezala gerraren inguruan emakumearen irudiaz asko dagoelako hitzegiteko irudiaz arduraz beharrez eta jokatu zuen paper garrantzitsuaz Josangelesta itzaldi bakarra izango, inaki gainak gerra zibila eta frankismoa goierrin. Itzaldi amango du ura ere udaletan martxoaren hogeita zazpian? Bai, bai, ala izango da bai. Baita Baitare badanok ezautzen degu inaki gainan ibilbidea eta hori ere zalantzipe izangoa. Oso, oso interesgarri izango da baita. Bai. Eh, apostu polita eta indartxoa egin dezuena, eh, ola berren, kulturaldiko egitara oan, eh, memoria historikoari halako eh, lekua emanda, ez da, Jose angel Bai, eh, guk bestelare ia hau, hau indala urte sortu ginen olargi taldea, eta asmoa gendun, ba, ja, bizka forma ematen azteko gauzai, eta Olase, ba, kulturaldinez egokitu da, eta ondoren hiru urteetan, ba, olase jarraituko deo, esan deun bezala, egun baten, e, lan baten bilduta ikusten deun, ba, olaberniko, e, gerra eta gerra ondoreneko historiura. <hieres> Horretan ari da, ez da, e, Olargi taldea, e, gogotsu indartxu zaudete, aurrera egiteko? Bai, bai, gogo hondik ingare, indartxu, eta e, taldean indarra hondien abaretzen da, eta bai, bai. Bueno, Nik, Esan-esan, askatu. Esan. <risa> ez, ez. Nik uste, e, iritsiko gehala elmuga, e, sorte haundikin gaitze, holaberriko udaleixeke danen launtza zabaldu dio, e, ateek zabaldu dio, arantzadiko taldearekartzeko aukera izan deu, zati balakiu herri gehiok eskaera hinduela, eta danantzako ez dauitxura daneze, danak batea iceik, holaberri aukeratu izan da, ta oso guztua gare, hametxura, ba hasi ba deulako, ja, bide hartu deu. E, Josi Angel, gonbidatu itzazudenak e, ostiraleko itzordura? Bai, ba, hoxe, lehen esan dien bezala hostiral arratxalden e, Olaberriko Udaletxeko pleno areton e, Lourdes Errasti izango da, e, itzaldia ematen, eta hoxe, oso pertsona agarrantzitzu eda, e, memoria historiko kontuetan, e, baita esandian dien bezala oso zalde da e, Lourdes e, Ekartea Herria, Eta hemen daukeunez, aprovechau dezaun, goi da goierritar, da goierritarrezienai, badeitzen diet, gombitea ba, bialtzen diet, baitortzeko holaberria. Eh? Eta ez ziela da mutuko. Ostiralean, e, udaletxean, e, martxoaren zeian, lur dezerazti, ba. errepresioa jenera ikuspuntutik ikus itzaldia ematen. Josangel, angel izuela egiten arizareten lanagatik, e, ba. ekarpen ahondiak bilditzala e, bulegoak, Eta, eta segi, segi bide egiten, e, iraganari begiratuz sortu eta eraikiko ikiko etorkizuna beratxe bat. Eharki, eharki. E, besa besarka destu bat eta gombita luztatuko diegu, eh? entzule guztiei, bertaratu bort daitezen, hola berrira. Bale, Besarka bat, bort. aio, aguro. E aio, bai, aio, bai. Marxoren 6an e? Udaletxean Arratsaldeko 6erdietan Olaberrin Lurdez Errasti errepresioa genero ikuspuntutik hitzaldia. Norbaita... animatu, bertaratu. Hala ezagutuko degulako, ezagutzeko aukera emango dikulako Lurdez Errastik eta zagutzetik e, sortuko baitegu, hausnarketa e, eta eztabaida. Lurdez errasti martxoaren zeian arratzaldeko zeiter ditan, Olaberriko udaletxean, itzaldia, errepresioa, genero ikuspontutik. <messizukatik> Emakumearen presentziaren bilakaera historikoan, bigarren errepublikatik frankiz arte. Emakumea ardatz, izanik ze suposatu zuen bere lanak gerra gara iartan. Nola pairatu sufritu behar izan zuen emakumeak gerra zebila eta ondorengoa? Itzak eta irudiak ostiraleko hitzaldian Lourdes Errastiren eskutik, bera historian lizentziatua data eta antropologia denpartamentuko kide. Esan du batek iko volumena Bora indik ez du esan azken itza, Eta atzean utzi du Hori martxuaren seian ostiraren aurretik gaur badezu eitzor du garrantzitsu bat Ata unen herri arratsaldeko zazpietan Kolpe Beste behin, espaita lehenengo aldia seegu igratikoita kasaiko mikrofono aurran eseri den. Joxe, bikuñaari omen egingo dio etaunrrik. Gaur Gaurko ataundar eta hondarretako guztiei guztie inguratu nahi duen guztiarentzat konbita arratsaldeko zazpitan ataungo herrian tzokian. Ederra izango da. Oso. Indu guemen Bide lagunak Infernuan Zeruan baino le Joxe bikunari hemen aurrean daukat Eta bejon de iola Leio bat bera Talio bat kanporan Erre errepidean... de iola Eman digun guztiagatik eta ematen ari zaigun Guztiagatik Den putre zeruan onena du... Eta zurentzule besarka da estu estu bat, datorren astean gehiago, bitartean, izan zorion txu, aio. Eta zean utzi dugu jainko paganoa, peri hain, zaindu sakana, bazile bat, barre bat, eta kolpe bat. Lehiobat berat, hau iubat kanporan Errepidean gaut berriz, abesti berri bat idaz dekotan Azduko ez dugunura, azduko ez dugunura Errepidean geldik aitzakaran Lehiobat berat, hau iubat kanporan Gaur berriz abes diberri bat Idaz di dekotan, azduko ez dugun